Гемінфорд, штат Міннесота, 1930 рік Чоловік, який забирає міс Ларсен зі школи, виказує подив від моєї присутності піднятою бровою, але нічого не каже. «Містер Єйц, це Дороті!» – говорить вона йому, і він киває мені у дзеркало заднього огляду. Дороті, містер Єйц, працює на власницю пансіонату, де я живу, місіс Мерфі. Із доброти душевної щодня відвозить мене до школи, бо я сама не маю автомобіля. Завжди радий, міс, – відповідає він, і судячи з того, як пороживіла його вуха, так і є. Гемінфорд куди більший за Елванс. Містер Єйтс повільно веде авто по Main Street, тож я розглядаю вивіски. Імперський театр, чиї першокласні трубачі – Тепер розмовляють, співають і танцюють. Газета «Гемінфорд-Леджер». Розважальний заклад «Волли», де у вітрині реклама більярду, газованих напоїв, цукерок і тютюну. Державний банк «Фармерс». Шиндлерів – магазин обладнання. Нілсенів у Нівермах. одяг на будь-який смак. На розі вулиць Мейн і Парк – за кілька кварталів від центру міста містер Єйц зупиняється перед світло-блакитним вікторіанським будинком з широким ганком. На овальній табличці біля вхідних дверей написано «Гемінфордський пансіонат для молодих жінок». Коли міс Ларсен відчиняє двері, дзеленькає дзвоник. Вона заводить мене всередину, але прикладає пальця до губ і шепоче. «Зачекай хвильку». А тоді знімає рукавички, шарф і зникає за дверима в кінці коридору. Фойє оформлене традиційно винної барви шпалери з ворсяним малюнком, велике дзеркало в позолоченій рамі і темний фігурний комод. Озирнувшись навкруги, я всідаюся на високий стілець зі слизьким сидінням. У кутку голосно цокає пишний, високий підлоговий годинник, і коли він вибиває годину. Я від здивування мало не падаю. Через кілька хвилин міс Ларсен повертається. Хазяйка пансіону, місіс Мерфі, хотіла б з тобою познайомитися, каже вона. Я розповіла їй про твою ситуацію. Я думала, що маю пояснити, чому тебе сюди привела. Сподіваюся, ти не проти. Звісно, ні. Просто поводься, як завжди, Дороті, говорить вона. Гаразд. Ходімо. Я йду за нею коридором і через двері у вітальню, де кругленька пишногруда жінка з ореолом пухкого, сивого волосся сидить на рожевій оксамитовій канапі близько від яскравого вогню. Оба бабіч носа вона має глибокі зморшки, як у маріонетки, а також уважний, сторожкий вираз обличчя. «Ну, дитино, здається, багато тобі довелося пережити». Каже вона жестом, вказуючи мені сісти напроти неї на один із двох високих стільців із обивкою в квіточки. Я сідаю на один зі стільців, а міс Ларсен опускається на другий, трохи стривожено мені всміхаючись. «Так, мем», – відповідаю я місіс Мерфі. «Ох, ти ірландка, так?» «Так, мем», – вона широко всміхається. «Я так і думала». «Однак кілька років тому в мене жила полька з волоссям рудішим, ніж у тебе. Звісно, шотландці теж руді, хоча тут їх не так багато. Я теж ірландка, якщо ти ще не здогадалася», – додає вона. «Приїхала сюди, як і ти, молодесенькою. Мої родичі з Еніскорті, а твої?» «З Кінвари. Це графство Голуей». «Оце так, я знаю Кінвару». Мій двоюрідний брат одружився з дівчиною з Кінвари. «Ти знаєш клан Свіні?» «Я ніколи не чула про клан Свіні, але однаково киваю». «Зрозуміло. У неї задоволений вигляд». «Як твоє прізвище?» «Пауер». «І тебе назвали Дороті?» «Ні, Ніїв. Перша сім'я, в якої я жила, мене перейменувала. Я Паланію розуміючи, що тільки-но зізналася, що мене вигнали з двох сімей. Але, здається, вона не помічає або їй байдуже. Я так і думала, Дороті зовсім не ірландське ім'я. Нахилившись до мене, вона оглядає мій ланцюжок. Кладаський, сто років такого не бачила. З дому? Я киваю. Бабуся подарувала. Так, і погляньте, як вона його береже. Коментує міс Ларсен. Лише почувши це, я усвідомлюю, що тримаю його між пальців. Я не хотіла. Ох, дівчинко, не переймайся. Вона гладить мене по коліну. Це єдине, що нагадує тобі про батьківщину, хіба ні? Коли місіс Мерфі переводить увагу на вкритий квіточками чайний сервіз на столику перед нею. Міс Ларсен мені підморгує. Напевно, ми обидві здивовані. Як швидко місіс Мерфі стала до мене прихильна. Кімната Міс Ларсен чиста й світла, завбільшки десь як комірчина. В ній заледве знайшлося місце для односпального ліжка, високого дубового комода і вузького рожевого столу з мідною лампою. Покривало на ліжку акуратно підіткнуте полікарняному. Пошивки чисті й білі. Кілька акварелей з квітами – Висить на стіні на гачках. На комоді стоїть чорно-біла фотографія суворого на вигляд подружжя в золотистій рамці. «Це ваші батьки?» – питаю я, розглядаючи фото. Бородатий чоловік у чорному костюмі скуто стоїть поряд із худенькою жінкою, що сидить на стільці з прямою спинкою. Ця жінка, вбрана в просту чорну сукню, скидається на суворішу версію міс Ларсен. «Так». Вона підходить ближче і дивиться на неї Вони обоє вже померли, тож напевно я теж сирота Каже вона за якусь мить Я насправді не сирота, відказую я їй Так? Чи то пак я точно не знаю Була пожежа, мою маму забрали в лікарню Я більше її не бачила Але думаєш, що вона може бути жива? Я киваю Сподіваєшся її знайти? Я думаю про те, що шацмани сказали мені про неї після пожежі, що вона збожеволіла, з'їхала з глузду, втративши стількох дітей. Її забрали в психічну лікарню, вона була нездорова, навіть до пожежі. Раніше я про це нікому не казала. Вимовивши ці слова, я відчула полегшення. Ох, Дороті, зітхає міс Ларсен. Ти так багато пережила у своєму юному житті, правда? Коли ми спускаємося в їдальню о шостій, мене вражає краса. Шинка посеред столу, смажена картопля, брусельська капуста, що блищить від масла, кошечок з хлібом. Тарілки зі справжньої порцеляни, з незабутками і срібним поязком. Навіть в Ірландії я не бачила такого столу, хіба що на свято. А це звичайний вівторок. П'ять пожилиць і місіс Мерфі стоять поруч зі стільцями. Я займаю порожній стілець поряд з міс Ларсен. Пані, каже місіс Мерфі, стоячи на чолі столу. Це міс Ніїв Пауер. Вона приїхала сюди з графства Голуей через Нью-Йорк. Вона прибула до Міннесоти на потязі. Можливо, ви читали про нього в газетах. Вона проведе з нами кілька днів. Прошу вас усіх бути з нею привітними. Усім іншим жінкам трохи за 20. Одна з них працює продавчиною в магазині Нілсенів, ще одна в пекарні, інша – секретаркою в Гемінфорд-Леджер. Перебуваючи під пильним оком місіс Мерфі, вони всі вічливі, навіть худезна й кислолиця міс Грант, працівниця взуттєвої крамниці. Вона не звикла до дітей. Шепоче до мене міс Ларсен після того, як міс Грант дарує крижаний погляд через обідній стіл. Я бачу, що ці жінки побоюються місіс Мерфі. Під час вечері я помічаю, що вона може бути груба і різка, і їй до вподоби головувати. Коли одна з пожилець висловлює думку, з якою місіс Мерфі не згодна, вона оглядає інших і збирає союзниць, що її підтримують. Але зі мною... Вона сама доброта. Минулої ночі я лише трохи подрімала на ганку школи. А до цього спала на засмальцьованому матраці в смердючій кімнаті. Разом із ще трьома дітьми. Але сьогодні я маю власну кімнату. Ліжко акуратно застелене хрусткими білими простирадлами і двома чистими ковдрами. Коли місіс Мерфі бажає мені міцного сну, вона дає мені нічну льолю і білизну – рушник для тіла і для рук, а також зубну щітку. Вона проводить мене до ванної в кінці коридору, де є проточна вода, туалет, який можна змити, і велика порцелянова ванна. І каже мені набрати води і купатися до Несхочу. Інші можуть скористатися ще однією вбиральною. Коли вона йде, я розглядаю своє відображення у дзеркалі. Вперше, відколи приїхала в Міннесоту, я дивлюся в дзеркало, незаплямований ціле. На мене позирає дівчинка, яку я ледве впізнаю. Вона худа, бліда, сумними очима, має гострі вилиці, сплутане темно-руде волосся, обвітрені щоки й червоний ніс. У неї пошерхлі губи, а светер кошлатий і брудний. Вона ковтає, і я ковтаю. У мене болить горло, напевно ось-ось захворію. Заплющивши очі в теплій ванні, я почуваюся так, наче пливу в хмарі. У своїй кімнаті, нагрівшись, обсохнувши й убравшись у нову льолю, я зачиняю двері і замикаю їх. Стою до дверей спиною і насолоджуюся відчуттям. У мене ніколи не було своєї кімнати. Ні в Ірландії, ні на Елізабет-стріт, ні в товаристві допомоги дітям, ні в сінях у Бернів. Ні в гротів. Я висмикую краї ковдр, акуратно заправлених навколо матраца, і прослизаю між простирадил, навіть подушка з її бавовняною пошивкою, що пахне милом, чудова. Лежачи на спині при увімкненій електричній лампі, я розглядаю маленькі червоні й сині квіточки на білуватих шпалерах, білу стелю над головою, дубовий комод із хвилястими візерунками і гладенькими білими ручками. І я дивлюся на круглий килимок із клаптиків і глянсувату підлогу під ним. Вимикаю світло і лежу в темряві. Коли мої очі звикають до неї, я починаю розрізняти обриси кожного предмета в кімнаті. Електрична лампа, комод, ліжко, мої чобітки. Вперше, відколи зійшла з потяга в Міннесоті понад рік тому, я почуваюся в безпеці. Упродовж наступного тижня я майже не встаю з ліжка. Біловолосий лікар, який приходить мене оглянути, прикладає холодного стетоскопа мені до грудей, якусь хвилю уважно слухає й оголошує, що в мене пневмонія. Днями я лежу з гарячкою. Вікна в моїй кімнаті зашторені, двері відчинені, щоб місіс Мерфі могла почути, коли я кликатиму. Вона ставить маленький срібний дзвоник на столик біля ліжка. Й і каже мені ним дзвонити, коли матиму якусь потребу. «Я просто внизу», – каже вона, – «відразу прибіжу». І хоч вона й метушиться, бурмочучи про все, що має зробити, і про те, як та чи та дівчина, вона називає їх дівчатами, хоч вони всі молоді жінки, що мають роботу. Не застелила своє ліжко, залишила посуд у раковині, чи не принесла чайний сервіс на кухню, коли пішла з вітальні. Проте кидає все, коли я дзвоню. Перші кілька днів я виринаю з дрімоти і розплющую очі, бачу то м'яке сонячне світло, то темряву. Місіс Мерфі нахиляється наді мною зі склянкою води, і я відчуваю на обличчі її дріжджовий подих, тепло її тіла на своєму плечі. Через багато годин після того міс Ларсен дбайливо кладе мені на чоло холодний компрес. Місіс Мерфі годує мене курячим супом, густим від моркви, селери й картоплі. У такі моменти гарячкової свідомості мені здається, що це сниться. Невже я справді в цьому теплому ліжку і в чистій кімнаті? Невже про мене дбають? А тоді, розплющивши очі у світлі нового дня, я почуваюся інакше. Місіс Мерфі міряє мені температуру і не виявляє гарячки. Розшторюючи вікно, вона каже Подивися, що ти пропустила Я сідаю і дивлюся на двір, де сніг падає вихором вати Падає, хоч і вкрив все, наче килим Небо біле і біле все навкруги Дерева, автомобілі, тротуар, сусідній будинок Сам на себе не схожий Моє власне пробудження здається так само знаменним Я теж вкрита ковдрою а мої гострі краї згладжені, змінені. Дізнавшись, що я приїхала майже без речей, місіс Мерфі заходжується збирати мені одяг. У холі стоїть велика валіза повна вбрання, яке залишили пожилиці. Сорочки, панчохи й сукні, светри і підниці і навіть кілька пар черевиків. Вона викладає все це у власній великій кімнаті на подвійному ліжку, щоб я приміряла. Майже все завелике, але кілька одежин підхожі Небесно-блакитна кофта, вишита білими квіточками, брунатна сукня з перловими гудзиками, кілька пар панчіг, одна пара черевиків. Дженні Ерлі зітхає місіс Мерфі, показуючи пальцем на особливо гарну жовту сукню в квіточки. «Худесенька вона була і симпатична», але коли виявилося, що вона при надії, вона дивиться на міс Ларсен, яка хитає головою. Позадоріжній сніг. Я чула, що Дженні мала гарне весілля і народила здорового хлопчика, тож добре те, що добре закінчується. Одужуючи, я починаю хвилюватися. Це довго не протриває. Мене відправлять геть. Я пережила цей рік, бо була змушена, бо не мала інших варіантів. Але тепер, пізнавши комфорт і безпеку, як я можу повернутися? Ці думки доводять мене мало недовічаю. Отож я наказую собі, примушую себе їх відганяти.